...i det tidiga 80-talets söntvåg. De kallar sig Gash och grabbarna i bandet heter Jim Holmström, David Bremer och Daniel Blomqvist. Och om man slår upp ordet Gash i en engelsk ordbok, ja, då ser man att det kan betyda översvallande. Men bandet själva, ja, de har en egen tolkning av det. Det kan också betyda ungefär sentimentalt svammel, så kan vi också tolka det. Vad menar ni med det? Ja, det kan man ju tolka på Nej. <laughs> ja. ja Jag vet inte, jag har väl rätt mycket med texterna som vi har till låtarna Det är väl rätt mycket Sentimentalt svammel det mesta så här, Gammalt kladder, bara i största allmänhet De är skrivna ur ett Ungefär ett Charlie Brown-perspektiv Skulle man kunna säga Vad är Charlie Brown, eller vem är han? Det är han som äger snobben <laughs> Nu blir det kompletterat här Hur menar ni egentligen? Det är bara en samling missförstådda konstnärer, det är ingen idé att försöka spekulera i det. Ja, rätt mycket av texterna handlar väl om rätt banala saker, vi går inte in på så här djupare samhällsproblem om man ska säga så direkt. Utan det handlar väl mest om ja, glansiga skor och <laughs> vikskor och sånt där, annars larvigt som vi bara kommer ihåg kommer på ibland. Det är, är väl lite mycket av den här gamla sentimentala synth som fanns i början av 80-talet. OMD. OMD, ja. Till tidigare The Depeche. Och... Rational Youth. Ja, den gamla plastiga bloppsounden liksom. Lantraket. ljudbild. Ja. <laughs> det finns en extremt subtil underton i våran kom. <laughs> <laughs> I um, och uh, det är inte alla som uppfattar den. med syntbandet GUSH från Västerås. Syntband brukar ofta utpekas som en samling tråkiga och stela typer med en massa datorer i kring sig. Och frågan är, kan man uttrycka känslor med hjälp av en synt? Det är klart att man kan förmedla känslor med de elektroniska instrument vi använder. Det är lite självklart. Det är lättare att få sådana ljud som är mer uttrycker än man vill ska uttrycka. Man är inte bunden till en gitarrs tråkiga, trista djur. Det är inte allt tråkigt. Det är just det som många brukar kritisera Syntan för att det är ett gäng känslokalla, tråkiga typer? Man kan inte hjärna. Det kan man ju inte. Nej, men det är liksom så många som tror så här. Det är bara nu trycker de på knappen och så liksom sätter de igång. Det är absolut inte så. utan Det ligger ju lika Det är Säkert. Men det ligger ju precis liksom lika mycket arbete bakom att göra en, våra låtar antar jag, om inte mer än att öva in en rocklåt med lite akord här och där och lite fylla in på trummorna. Så, så det, det tror jag absolut att. Men varför blev det stuntare som blev era instrument? Orkar det inte lära oss oss ny teknologi? Ny teknologi? Ja. Spelar inte... jag... du? Nej, jag vill spela... jag för att spela mycket piano när jag var liten och sen så liksom var det ett naturligt steg att eftersom jag lyssnade rätt mycket på eh, ja, synt pop så ville man ha en synt och sen så köpte man en dator och sequencer och så gick man vidare och gjorde musik på det. Sen är det ju för mig i alla fall att äh, äh, spela man akustiskt så är man ju ganska mycket begränsningar om man vill göra någonting själv. För att med en synt kan man ju använda sig av många kanaler och instrument. Man behöver inte spela 20 instrument, man behöver inte ha en hel orkester för att låta som en hel orkester. Ett problem som du måste ha ändå som är det är väl ändå att uppträda live. för gör ja, man? Kan trycka på enter och låta den där datorn sköta rätt, men det, det är inte så kul. Nej, den dagen, den sorgern. <laughs> ja, ja jag, jag, jag, faktiskt, vi har inte haft en live uppträdande för jag har riktigt ingen riktig idé om hur, hur vi skulle klara det. Det, märker, det blir nog rätt svårt, eller talat. Det blir tämendet mycket att... Och... Liksom. <laughs> Men många, som, många andra som till exempel ja, han och ja, Cabrera Voltaire och liknande band, de lägger ju på det visuella istället. Alltså då tänker jag inte på, ja, jag tänker inte på personerna, rockstjärnorna, utan eh, mera multimedia. Ehm... Att det händer saker kring scenen helt enkelt. Ja, det mm. blinkar och det är tv-skärmar och ja. Men, men sådana saker, det kräver ju liksom enorma mängder pengar Vilket vi inte har Så det gör jag liksom inte råd att köra någonting live än Men eh, det är mycket lättare att spela live för droppan För de går ju bara in och kör liksom Gräbbarna Igach har känt varann sedan de var små Och intresset för elektroniska musikinstrument kom tidigt Här är en gammal dammig cassett Inspelad 1985 för snart tio år sedan De var i åttaårsåldern då långt innan det blev tal om att bilda ett eget syntband och grabbarna berättar att de här gamla inspelningarna plockas fram ibland ja, det kan det. Ännu, någon gång sena kvällar efter hur mycket dricka så tar vi fram härliga banden och kör ja. Så det ja. Ja, så. lite smått pinsam, början mot. Ja. Mm. Uh. vi har faktiskt låtmaterial. Men uh, från den tiden. Ja. Early alltså, in, inte som vi har gjort <laughs> om nu utan, men vi har vi har kvar. Jag hoppas vi inte att. <laughs> Men känt här ända sen, sen eh, ni var små det. Ja. Ja, vi har gått, vi, bott i samma område ungefär sedan ja, första klassen. Fast det är lite problem numera. Förut så bodde vi uh, mer på samma område. Nu har ju David flyttat in till stan och så det, det kan vara lite svårt men. Ja. i frågan nu då? Nej, nej. Chipsen tar slut. <laughs> det är chipsen och kolan tar slut. Vi ja. behöver ju andra sidan inte repa, så den förden har vi ju. Att, att det, hade vi behövt göra det en gång i veckan så hade vi haft, det hade varit ett större problem att vi bodde på skilda ställen. Mm. Jag har pratat mycket om själva musiken, men jag har inte pratat så mycket om texterna. Eh, nu pekar ni på... Ja, pekar på honom där. Ja, pekar på någon ansvarig. Mm. Du är ansvarig för texterna? Till 95 procent eller något mm. Ja. Och då skriver du på engelska heller? Ja. Varför det? Det låter bäst. Gör du det egentligen? Jag tycker det. <laughs> Lyssna på oro. Jag <laughs> <laughs> var jällakt tycker jag. <laughs> ja, nej. Tycker <laughs> inte. Ja, men allvarligt. Ja. Hur mycket tid lägger ni ner på, på text? Ja, det är helt olika för att en del texter kan man kolla, hålla på och arbeta med jättelänge och andra kommer på två minuter. Vi mm. brukar ge honom så färdig musik som vi tycker att det här får du skriva en text till. Sen så, så, så, så kommer han tillbaka, kanske någon två veckor, så har han en massa texter. Det mm. är helt okej. Mm. Ja, nu det brukar vara så. Ibland så blir det så här panik om man har någon låt som man vill bara vill testa hur det låter så ringer man sig. Jag vill ha en text till morgon där. Så fan, tyckte jag det helt enkelt. Det finns ju många som skriver om kärlek och sånt där. Vi har väl ett par låter som handlar om det, men de är alltid ur annorlunda perspektiven. Ja, du är så vacker. och Ja, så Sån stor. Om man liksom lyssnar på hur många låtar som vi har spelat in och sen tar den en tid på hur många disketter följer med liksom färdiga låtar vi har. Så, eller halvfärg. Det är ofta så att man bara gör tre, fyra takter sen så liksom orkar man inte mer och sen så blir det en liggande annat Tar upp en stor del av fritiden För grabbarna i bandet Och de har ambitioner att försöka nå längre Det är inte seriösa tankar Men alltså det är, det är liksom I alla fall mitt enda liksom Stora intresse att göra musik Så det är liksom klart att jag vill kunna Tjäna pengar på det så småningom Någon gång men liksom, det är bara en önskedröm Men det är liksom sånt man Verkligen vill i alla fall Vi behöver verkligen mer pengar för att kunna göra någonting riktigt ordentligt För man ska verkligen kunna engagera sig helt och för det så Väldigt professionellt så måste man ha bra garierar de kostar. Um, jag uh, har... För det första så har jag länge Vad man nu menar med det. Jag ämnar inte bli rockstjärna. Och uh, jag skulle också vilja tjäna pengar. Men uh, jag har för avsikten att behålla musiken som hobby. så, så ja för att um, Annars finns det ju ganska stor risk att man blir... Uh, att du blir förstörd eller? Det skulle man kunna säga. Det kan jag, kan. jag menar, de flesta band man, som jag har fått på, de har börjat väldigt bra och sen har de gjort en hit och sen efter den så har de bara gjort massa skit. Så att de har försökt göra om den här hiten och så har det blivit sämre och sämre. Mm. Men en hit skulle ha sitta helt fel ändå. Det på, det på, det nej, nej det visst. Nej men alltså, det, är, det skulle vi, man vi har ju så att i det vi gör så begår ja, det, det, det misstaget och kommer att flera oss. Vi har ju liksom, även om vi gjorde en hit så skulle det inte den sprida så länge. Nej en inte, inte så. Säg inte så hur radio. Jo det skulle, den skulle, skulle sprida sig jättelångt. Men det ni sysslar med, den här renodlare-svenspotten, var ju som störst i början av 80-talet. Mm. Hur reagerar folk på att ni, ni hänger kvar i den här gamla perioden? <laughs> jag vet inte. Jag vet rätt många som tycker att det är kul att det låter som tidigare det här, Det tycker jag är roligt. Ofta. Sen, det finns många som tycker att det är bra också. Men det är att det är, tycker jag är vad vi känner för musik. Nej, det. Här. och i e p -t -t.